Amikusteko koltsari eloko gaz, pangego zaldikiaren aferan jakinan zela, Aladio, dio Anitalopepe Hbaieko hautagaiak bideo bat ekagi ze lekukotasun gisa Barttelemia gerek berealdetik hogeiterazten du hobengabe ekagia izan dela gatiuntan. Land baldintzatxrak ezin onaktuak ahala dio zeDT sindikatak CCCko langilek bizi duten az, CCSAS edo land sozialaren aktivbitate kutsa sindikata urte batuntan negoziakeeten galdatzenari dela zuzendaritzarekin baina debaldetan. Armonizatze fiskal eta soziala, noiz eginen otedu Europak. Hori galdatzen du, Andri Garreta, komerzio Komerziogamaraaren presidentak, emengo eraikuntza sektorea biziki hauldua dela bereziki, mugaz bestaldetik datoren konkurenzia bortitzaren gatik. Eta agintari guziak biolaborantzaren alde, baina nestela aski gaitea ekintzak ere behar direla, orientzun da ble biarko lugaren elkartearen biltzaren agusian atzo. Aroa, Mareñez. Eta aro, iduzkitsua eungu zialan horik gabeko zeru atberginuk eukan, eta temperatura gorenak ama bost amasei gradukoak e, biar horaino. Aro, edera, oztialetik goiti daukute euri xortazon baitzu. Aipatzen! Departamentoko auteskundean kampaina aski motel untan, bidaxune, amikuse eta ostibarre boskare moan, ea txe bayek bi perpiskabate maiten du. Barthelemi ager, Jean-Jacques Lacer eta Anamari Brute autagaien ordezkoaren papera edo Egi, Egi egitekoa spangerroa feran serioskidudan emaiten du, bideobatekin, batekin Castel Nodariko empresako langile baten, lekukotaxuna ekarri spantxikaran bide. C'est impossible que Bartelignac ne l'a guère ne soit pas au courant même la direction de Bourgery parce que comme une fois il a appelé euh, il s'est Jérôme Lagarde Spangero Imprechan et foch indica toko delegatoa kegina dira zabaltzen duen bideoana Hameka minutako lekukotasununtan, 2018 eskandala sortu zuen zaldikiaren aferaz, gertakari harri gariak lerokatzen ditu Spangerroko langileak. Behin taberit zerrepikatzen du, Barthelemiagera Spangerroko lehen dakari izanez, etzela Jacques Pujol, empresaren zuzendariaren egitate maltzurretaz, ez jakinean izaitena ahal. Bartelemi ager zuzen ki atakatuz e aldaketaren garaia dela dio. Anita Lopepe Guk pentsatzen dugu jendeak nahi duela aldaketa. Baditugu pahian jauntio batzu zinez ez dutena palmar ezza biziki uh, loriotsua eh, spangeo uh, afera uh, mandaten uh, metaketa uh, lujalde arendako lanjerosak diren hainbat uh, proiektu ere uh, izan dira, dira orte batzu, bializ bibide eta hola eta guk uste dugu jendeak berduela adierazi aski. Aski dela gisa orta moldekin eta aldaketaren autuegin Bartelemiak errek bere aldetik Inkesta judizialak Oben gabe ekarri duela Horroi du Gizu poliziak aldiaban egotan Eta aitean ur, judiak ere Kontrola dut Eta denek errandute Ni nintzela uh, azera orta barne eh? Enuela ordukoz nintzela Horrela, nir judiakia izain ere Eta lur berri nire zela Baita ere espanjeroen presa Espanjeroen ekolan Regitzinen kurandian, nienintzuan kurandian, eta lur berietzen kurandian. Aitzinean presentatzen direnak, erarabeit, eratxeko mehiko kandidatak blauzahortaz okupaditean, ez da izi garri elegant, ene ustuko. Ez da baidak segitzen ahalko dueldu den asteleenan, mahtsuaren amaseian, bidasune amikuse ostibarri kantona menduko, autagai, mahain inguruan izanen baititugu. Hori da, estelen artxian, zazpiontaan, Jean Jacques Lasser-Santrista, Soberbacho, Sozialista eta Xabi Larral EH Baieko Autagaia, golekin itzan enditugu zuzenian, eskali ratietan zabalduko dugun, debatean, eta hori baino lehen goizuntan berian, goiz birrisaioan, ondoko minutetan, Soberbacho eta Anita Lopepe, gomitak izanen dira. Hitzitzet egazkin kompainiak diskriminazionia egiten ote du, imbalditu bat ez utziz egazkinaren hartzerat. Baionako ausitegiak atzo aztertu du, jote etxe best urgunagari gertatua, bimilata amareko usta ilian, imbalditu eta kaderan den jote etxe best ez zuten utzi, egazkin eratiga iterat miarritzeko bakarrik zela eta etzuola laguntza hilirik. Pariz erazuan mediko azterketa bat zuen egiterat, efranzeko egazkin hartu alizantzuan txegidan, eta hau arrazoligabe. Atzuko hau zian behaz, prokuradoreak galdegindu ogoi eta oita amag mila euro artean izi jetek tiotxeetxe besti pagatzea, bai eta ere amag mila euro miagitzeko eraportua kordaintzea aferau genera bakia, maiatzeren amabian izanen da. Santiago Arrozpidek preso segituko du eta Alberto Plaza Olak joan beharko du. Madrileko ausitegi gorenak Santiago Arrozpide eta Alberto Plaza Olari franceses estadoko preso negietan egin urtiak kentzia Espainiako justiziak ez zari kondenatik ez du hon hartu, joan dena benduan hon zuen, lehen hauzean, eta libro utzizituzten bi euskal preso iak, prokuradoreak procuradoreak erabakiari, dea egintzuen, edo elegi, elegitea pausatu zuen, urta gilean, preso hande egitik atera eta hilabete bat emurian, berriz preso eman zuten Santiago Arrozpire, Alberto Plazaola aldiz libro da, bainan, unen preso zagazteko manua ere emandu, egun, edo, JudJca sortu alderdik salatu du erabaki hori, ez dena zuuzeena eta Europako ararauen kontra duana. Sefdeteko ordezkariek lan baldintza onak edo duinak eskatzen dituzte Bayonako CCAS lan sozialaren aktivitate kuchako langile Baionako Bayonako CCASeko lan baldintza arrax txarrak dituzte la Horrela flexibitate a heraldoia, lan demora gaizki karkulatua Lan orduak ez ordeinduak, otx egoera onartezina Sefdeteko Fabien Dufo Leak kondizion de trabail, c'est simple, c'est vraiment une, une amplitude de, de, de trabail qui est très large, 8h du matin à 20h du soir. Lan balintzak, simple da, lan orduak la la goizeko sortzitatik gaueko sortzitara, beraz lanaren arabera antolatu behar gira, lan gila lan orduetan beti horri zan behar denez ez zinda antolatu, zerrene gitaraoak axtek antolatzen dira, eta aldaketak gerta talan gilaak egokitu behar. Beraz pentsa, itz orduat hartzen duzie, bi edo hirua esteren burian, gabe, Hitzordia errespetatuko duzun, ala ez. Lanaren antolaketan dugu aldaketan nahi. Eta nahi dugu CCAS-eko arduradunak implikatzia. Beste lan antolaketa bati buruz goko eta abiadezagun. Pua etrafetan dut komun ekan puiz reflexir a dut nubel organizazio. Bimila eta malaueku ustailaz gioz, ZFDTak zuzen daritzarekin itzohdu bat eskatzen du, negoziatzeko zuzen daritzak beti ezestatu dituenez, eda bideen bidez, mainingudura tekartzia, esperedu ZFDTak. <gülüyor> Bayonako ospitaleko egun bat langile elgerreteratu dira atzo, ani kluse zenaren omentzeko, hau da Tarnosen, joan den hastianak, ani betu izan diren bi emazteetarik bat, ama eta ospitalian lan egiten zuen, esiltasun minuta bat egindute. Konfiantxagiroa apalduz duala erakusten du, Bayona eta Euskal Herriko Merkatalitza eta Industria Gambarrak, 6 onen preseri, 6 labete guziz egiten dian, inkestak. Komerzio, turismo, zerbitzu eta bereziki, eraikuntza sektorea da biziki ahuldua, Andri Garretta presidentak, harmonizatze fiskal soziala noizko egingo duen galatzen dio Europari, ego euskal erriko, Espainiako eta Portugalgoen presek eragiten duten konkurentzia desleialari buru egiteko. Berionak baionako merkataritza eta industrie gamararen zat, kasik siurtzat emaiten baitu Andri Garretak ez dutela pauerat deslokalizatuko. Je pense que oui puisque bon j'ai eu la chance d’ uh... pentsatzen dut baietz santza bon, bon, ukan bon, este... baitut momentu honean tokionean onean izaitea de... de... hau da departamentdu bakoitzeko merkatal gambara bakar bat berretsi behar zuen komisiionearen Bilkuran bainintzen de... Parisen ikusi dute hamar mila biztanle genituelaik eremu batean zilegitasun ekonomiko bat bagenuela guk ha 6 .000 biztanle ditugu beraz bai horrek lasaitzen gaitu. jakin merdala ere administrazioaren simplifikazioa aipatzen dela gaur egun CCI Frantzia dugu, CCI Eskualdea eta Lurraldeko CCIA eta biharko proposatzen digute CCI Frantzia, CCI Eskualdea, CCI Metropolitanoa, Departamentuko CCIA, Lurraldekoa eta Tokikoa, nunda simplifikazioa. Nik sinplifikazioan aidut Eskualdeko eta Metropoliako CCIen medioak bilduz eta Lurraldeko gambarak garapen ekonomikoan zentratuz. Bestalde hastezken untan FDZ-ako laborarien ordezkariak laborantxako zuzendalitzara joan endira pauera eta laborariek behilagun zen galdeak orai egin behar dituzte baina nola egin behar den gauzak estirela batele argi aladio FDZ-ak galdeekin usai den argitasun paperik estuela oraino administrazioniak eginek ondorioz estutela dosierik egiten al sindikata kesu da Laborantxa biologikoak gero eta gazte gehiago erakartzen ditu eta molde hortan instalatzen direnen lumria hemen datuzdua una besteak beste zer arzpimaratu duten atzu izuran iraganden e, ble do biarku luraren elkartearen biltzak nagusian hortaz pozik agertu zauku Maritxu Castion elkarteko presidenta. Justuki, uh, hoi da, gai uh, baikor batzen eta horra delaik uh, gure laborantxetat uh, bizitan, ikusten dute beste mal, molde batez egila laneana. jana, hori uh, dira, mena gero uh, galtuak pausatzen dituzelaik eta hola, bon, bada betiak agapostu bat, agapostu baikor bat, eta agapostu susen eta garrantzitsu bat eta hortan uh, gastia ebe lotzen da eta bon, beste manera batez uh, ikusten du eta haudela beren ekoletan da uh, laburancia industriala eta hor ikusten dute badela beste laburantsa mota bat mena Horen ikusteko behar dira bisik egin edo behar da erale da kasle era bat ha bat sanstibilizatua uh, um, maira jotan. Ezpalin mm -hmm. bada sanstibilizatua uh, mm -hmm. ez da bate iganarazten narazten uh, eta bestaldea gintari guziak laborantza biologikoaren aldea gertzen direla, bainan LRT-ri karat ekintzak ez direla segitzen, eta bleko ardoradunek gaitzetsi dute laguntzak usu baldintzatuak direla kipitzen ez direlarik ala izanik ere elkartiaren egoera ekonomikoa sanua da, bainan oraino hauskurra, orterako gogoz da ere zerbitzu somait pagaziko ditu emendik haintzina blek miagitzeko Patricku kozu edo aski artistaren afitxa utatu izan da aurtengo Bayonako bestentzat bere afitxa da geienik guztatu publikoari bai eta ere epaimaiari, bosen euneko eta ameka ukandu, bost fitxa ziren leian, hatik autunek jardukitze frango, sortzen ditu, Bayonako besta kustailaren, ogoita behatzean abiatuko direla, ogoita dugu eta itzordubat gaurko lasa eta zabala filma Bayonako atalante zinegelan Itzordua edo ordutegia Bai gaur Zorzi ontan da e, Zorzi ontan izanen baita leheni konzertu bat Gosua taldearen eta filma bera Behatzek eta laurdenetan Pablo Malok egina duen Lasha eta Zabala Edo Josu eta Josianen historiak ondatzen duena Aktoreek parte hartuko dute ere emanaldi hortan Jankontruzule dok Festivalaren karietarat egiten da hau. Goizberri saioarekin txegitzeko tenoria beako bat orai nazioarteko aktualitateari eta palestinaren arteko erepresua Israelgo hautezkundiak entzin? Hamaseko eta Jihad islamikoko berrogoita amarkidea txilotu dituzte pan-Palestinako aginte nazionaleko indar armatuek Zizordanean, Mahmud Abaz presidenteak manaturik, Hamasek bere kontrako erasotzat hartu du duxarekada eta Palestinaaren arteko adiskiditze giruaren austeaz akusatzen du pan-kontrolatzen duen alfata aldergdia. Horreit, martxoaren amazazpian iraganen direla edu dan aste hartian Israelko hauteskundeak eta Mahmud Abazek Zizordanean protestak saiestu nahi ditu, Azken aldietan Israelgo eskuin mutu ja azkarturik atera zen arabrekin izan borrokengatik Simon Peres lehen ministro ohiakeganik jerigoko autobus baten kontrako atentatuak bozakgalarazi zizkiola mirabeatzio eta latonita zortzan boz emailean zati handdi bat laboristetatik likud eskuinagerat pasazelako ataka horren ondotik.